Спочатку він побачив світло, що струменіло з вікна. На тлі цього світла вирізнялася пара доонь, складених у символі священних рогів. З великим зусиллям, адже його голова тріщала від болю, Брута прослідкував за цими доонями, що переходили в руки, а тоді в тулуб, на якому схилив куняючи голову. «Братно, мрот!» Наставник послушників підняв голову. «Брота!» «Так, слава Ому!» Брута витягнув шию, пробуючи роззвернутися. «Він тут?» «Тут!» «Як ти себе почуваєш?» «Я...» У нього боліла голова, спину пекло вогнем і нили коліна. «Ти дуже обгорів під сонцем», – сказав Нумрод. «І сильно розбив собі голову, коли впав». «Звідки впав?» «Впав зі скель». «У пустелі. Ти був із пророком», – додав Нумрод. «Ішов разом із пророком. Один із моїх послушників». «Я пригадую пустелю», – обережно помацав голову Брута. «Але цей пророк...» «Пророк. Кажуть, що ти можеш стати єпископом або навіть ямом», – сказав Нумрод. «Таке вже траплялося, знаєш». Преосвященний святий Боббі став єпископом лише тому, що блукав впустилою разом із пророком Осорієм, а він був ослом. Але я не пригадую жодного пророка. Там були тільки я і... Брута замовк. Нумрод сяйнув усмішкою. Ворбіс? Він милостиво все мені розповів, повідав Нумрод. Я мав честь перебувати в Юдолі плачу, коли він повернувся. Це було якраз після молитов до Сестини. Ценобіар збирався вже відходити. Ну тобі ж відома церемонія. І тут з'явився Ворбіс. Весь у пелюці з ослом. А ти, мушу сказати, лежав у осла на спині. Не пригадую якогось осла, розгубився Брута. Осла. Він його підібрав на якійсь фермі, і ще з ним прийшла ціла юрба. Нумрода ж розчервонівся від збудження. І він проголосив місяць Джадри і наклав подвійну епітимію. Рада вручила йому патерицю і узду, а це на біарх відбув до сканського скиту. Ворбі став восьмим пророком, пробурмотів брута. Пророком, звісно. А... «Черепаха там була? Він нічого не згадував про черепаху». «Черепаху? До чого тут якісь черепахи?» – здивувався Нумрод, але тоді вираз його обличчя пом'якшився. «Ну, звісно, адже пророк казав, що ти задовго був на пекучому сонці. Казав, що ти марив, ти мене вже вибач, про якісь химерні речі». «Він так сказав?» Він три дні не відходив від твого ліжка. Це було зворушливо. Як давно ми повернулися? Повернулися майже тиждень тому. Тиждень? Він сказав, що мандрівка тебе страшенно виснажила. Брута втупився у стіну. І ще він наказав привести тебе до нього відразу, щойно ти очудяєш, повідомив нумрод. Він наполіг на цьому. Судячи з його голосу, Нумрод не був ще до кінця впевнений, що Брута остаточно очуняв навіть зараз. Думаєш, ти зможеш і ти сам? Якщо хочеш, я можу звеліти послушникам, щоб вони тебе занесли. Я мушу піти до нього прямо зараз. Зараз. Не гаючи ні хвилини. Ти ж сам, мабуть, хотів би йому подякувати. Брута знав тільки з чуток про ці частини цитадеї. Брат Мумрот також тут ніколи не бував. І хоч його спеціально сюди не викликали, він усе одно прийшов і мутушився тепер із поважним виглядом довкола брути, якого двоє міцних послушників несли на схожому на паланкін кріслі, яке зазвичай призначалося для зовсім уже немічних старих церковнослужителів. У центрі цитаделі за храмом був огороджений муром сад. Брута озирнув його оком досвідченого садівника. Там не було жодного дюйма природного грунту. Кожна лопата землі, що вкривала голу скелю під нею і на якій росли цітінисті дерева, була, мабуть, доставлена сюди вручну. Там і був Ворбіс, оточений єпископами і гамами Він озирнувся, коли до нього піднесли бруту. Ага, мій пустельний сопотник. Любязно вимовив він. І брат номрод, якщо не помиляюся, браття мої, хочу вам повідомити, що я маю намір надати бруті звання архієпископа. Священнослужителі озвалися відчутним розгубленим бурмотінням і кахеканням. Ворбіс подивився на єпископа Тріма, який був архіваріусом цитаделі. «Ну, з формальної точки зору, він ще навіть не висвячений в духовний сан!» – засумнівався єпископ Трім. «Але з другого боку ми всі знаємо, що вже був такий прецедент!» «Осе, осорія!» – відразу бовкнув брат Нумрот, а тоді затулив долоною рота і зніяковіла почервонів. Ворбіс усміхнувся. Люб'язний брат Нумрод не помилився, визнав він, а сел також не був висвячений, хіба що в ті часи вимоги були не аж такі суворі, як тепер. Пролунав хор боязкого хихотіння, як це завжди буває з людьми, чия робота, а можливо й життя, цілком залежить від примх чоловіка, який щойно не надто вдало пожартував. «Хоч той осел став лише єпископом», – нагадав єпископ-самогубець Трім. «І він чудово відповідав цій ролі», – різко огрізнувся Ворбіс. «А тепер усі вільні, включно з і подіяконом Нумродом», – додав він. Від новини про таке несподіване підвищення ще й досі червоний Нумрод аж поблід. «Але архієпископ, брута залишиться, нам треба поговорити». Жерці рушили геть. Ворбіс сів на кам'яне крісло під бузиною. Дерево було старе і розлоге, зовсім не схоже на своїх недовговічних родичів по той бік саду, а його ягоди вже дозрівали. Пророк сидів, спираючись ліктями об кам'яні підлокітники, схрестивши перед собою пальці і вдивляючись у Бруту важким прискіпливим поглядом. – Ти вже одужав? – запитав він урешті-решт. – Так, повелителю, – відповів Брута. «Але, повелителю, я не можу бути єпископом, бо я ж не вмію навіть...» «Можу тебе запевнити, що для цієї посади не потрібно особливих умінь», – дослухав його Ворбіс. «Бо інакше ніхто з єпископів з цим би не впорався». Знову запала довга мовчанка. Та коли Ворбіс нарешті заговорив, здавалося, ніби він видобуває кожне слово з неосяжних глибин. «Здається, колись ми вже говорили з тобою про природу дійсності. Чи не так?» «Так, і про те, що відчути нами не завжди є фундаментальною істиною». Так, чергова мовчанка. Високо вгорі кружляв орел у пошуках черепах. Я впевнений, що твої спогади про наші булкання в пустелі плутані й невиразні. Ні. Бо ж іншого не можна було очікувати. Сонце спрак, голод. Ні, повелителю, мою пам'ять нелегко заплутати. Ну так, пам'ятаю. Я теж, повелителю. Ворбіс легенько нахилив голову і скоса зиркнув на бруту, не би намагався щось приховати за власним обличчям. До мене в пустелі промовляв великий господь Ом. Так, повелителю, він це робив щодня. Воя віра потужна, Бруто, хоч і невигадлива. Я добре розбираюся в людях. Так, повелителю, повелителю? Слухаю, мій Бруто. Ну, мрод казав, що це ви, повелителю, вивели мене з пустелі. «Пам'ятаєш, бруто, що я тобі повідав про фундаментальну істину?» «Звичайно, пам'ятаєш. Це була матеріальна пустеля без сумніву, але також пустеля душі. Мій Господь вів мене, а я вів тебе». «А вже ж так, розумію» сядка, що кружляло високо в горі, і була насправді орлом, не мов би застигло на мить у повітрі, а тоді орел склав криво і шугонув униз. Багато чого я отримав у тій пустелі, брутто. Багато чого дізнався. А тепер я мушу розповісти це все світові. Таким є обов'язок пророка – побувати там, де ніхто не бував, і повернутися, пізнавши істину. Стрімкіше за вітер, а його мозок і тіло існували тепер лише як невиразна і мула, що вповила і підсилювала абсолютну целеспрямованість його мети. «Я й не сподівався, що це станеться так швидко, але мої кроки скеровував Ом. І тепер, коли це Нобіархія в наших руках, ми цим скористаємося». Орел схопившись там на схилах пагорбів і знову почав набирати висоту. Я ж лише послушник повелителю Ворбіси. Який з мене єпископ? Хай би хто так мене називав. Ти звикнеш до цього. Зазвичай доволі довго тривало, поки в голові Брути сформується якась думка. Але одна з них народжувалася доволі швидко. Вона стосувалася позів, який сидів Ворбіс і гострих ноток у його голосі. Ворбіс його боявся. Чому мене? Завдяки пустелі? Кого це цікавить? З того, що я знаю, так було завжди. Можливо, це саме осел рятував Осорія в пустелі, знайшов воду і забив лева до смерті копитами. То, може, причина в Ефебі? Але хто мене послухає? Кого це цікавить? Він тепер пророк і це Нобіарх. Може, легко мене вбити? Всі його вчинки правоможні, всі його слова істинні, фундаментально істинні. «Я хочу показати тобі щось цікаве», – сказав підводячись Ворбіс. «Ти можеш йти?» «О, так, Нумрод просто був занадто люб'язний. Я тільки опікся на сонці». Коли вони спрямували геть, Брута побачив щось таке, на що не звернув уваги раніше. У саду стояли озброєні луками бійці Святої Гвардії. Вони були в затінку дерев або поміж кущами, не надто на видноті, але й не особливо ховаючись. Сходи вели з саду до лабіринту підземних тунелів і кімнат, прокладених під храмом та й взагалі під цією цитаделлю. За ними на шинобливій відстані безшумно скрадалися вартових. Брута йшов у слід за Ворбісом тунелями, аж поки вони не дісталися ремісничої зони, де кузні й майстерни купчилися довкола широчезної та глибокої вентиляційної шахти. Дим і пара струменіли вздовж вистесених із каменю стін. Ворбіс прямував, не зупиняючись, прямо до чималої ніші, де в горній кузні полагкотіло червоне полум'я. Декілька роботяг оточили щось широке і заокруглене. «Ось!» – сказав Ворбіс. «Як, на твою думку?» Це була черепаха. Ливарники виконали свою справу на славу, відтворивши навіть візерунки на панцирі і уску на лапах. Вона була завдовжки десь у вісім футів. У брутах почало шуміти у вухах, коли заговорив Ворбіс. «Вони плетуть якісь згубні несенітниці про тих черепах, правда? Думають, що живуть на спині великої черепахи. Ну, то нехай там і здохнуть!» Брута лише тепер помітив кайданки, причеплені до кожної залізної лапи. Будь-якого чоловіка або жінку можна було розпростерти, завдаючи величезних незручностей на панцирі цієї черепахи, надійно скувавши їм зап'ястки і щиколотки. Він нахилився. Так, унизу була грубка. Деякі аспекти мислення квізиції залишаються незмінними. Нагрівання такої кількості заліза триватиме цілу вічність, аж поки жертва почне відчувати біль. А отже, вона матиме вдосталь часу для роздумів і каяття. «Що думаєш?» – поцікавився Ворбіс. О голові Брути промайнуло впвидиво майбутнього. «Дотепно», – мовив він. «І це стане благотворним уроком для всіх тих, кого спокушають звернути зі шляху істинного знання». Прорік Ворбіс. «І коли ви плануєте е, продемонструвати цей винахід?» «Я впевнений, що нагода не забереться, відказав Ворбіс. Коли Брута підвівся, Ворбіс так пильно втупився в нього, ніби намагався прочитати його найпотаємніші думки. «А тепер прошу йти звідси», – розпорядився Ворбіс. «І добре відпочинь!» «Сину мій!» Брута поволі брів її долю, заглибившись у незвичні для себе думки. «Доброго дня, Ваше Преосвященство!» «Ти вже знаєш!» Дебіль від серця відриваю, осяв широкою посмішкою свою ядку з теплуватим, холодним як лід, шербетом. «Ходять такі чотки!» – відповів він. «Ось, прошу почустуватися хапонським рахатлюкумчиком. На патичку!» І на халяву. Юдоль була велолюдніша, ніж зазвичай. Навіть дебілєві гарячі пиріжки розліталися, як гарячі пиріжки. «Людно сьогодні!» – зронив Брута, думаючи про щось інше. «Час пророка, розумієте?» – сказав дебіль. «Коли світові являється великий Господь, зараз ще людей небагато, а от за пару днів тут яблуко не йде, буде випасти». «А що має статися?» «З вами все гаразд? Трохи якісь бліді?» «То що має статися?» «Законність. Ви ж розумієте. Книга Ворбіса. Маю надію...» – дебіль нахилився добрути. «Що ви поділитесь буде якимсь натяком, га? Маю надію, що великий господь що згадував про переваги харчових навпів -априкатів. «Не знаю...» Здається, він хотів би, щоб люди вирощували більше салату. Справді? Це тільки припущення. Дебіль багатозначно вишкірився. Ну так, але ж це ваше припущення. Натяг, як то кажуть, зрозумілий навіть коню, навіть глухому верблюду. Можете сміятися, але я знаю, де можна придбати пару акрів добре зрошуваної земельки. Можливо, мені варто її вже купити, поки інші будуть чухатися. Це не зашкодить, пане дебіле. Дебіль підсунувся бочком до брути. Це йому було неважко. Дебіль завжди і скрізь підсовувався бочком. Краби, наприклад, були певні, що він і ходить бочком. Кумедно все це, сказав він. Ну, знаєте, з Ворбісом. Кумедно? перепитав Брута. Є над чим замислитись. Навіть Осорій, мабуть, був людиною, яка ходила так само, як ви і я. Виколупував сірку вух, як усі нормальні люди. Комедно. Що саме? Та все це. Дебіль подарував Бруті ще одну змовницьку усмішку, а тоді продав якомусь паломнику з натертими ногами миску хумусу, про що той, звісно, ще пошкодує. Брута рушив до своєї опочивальні. О цій порі дня там було порожньо, поза як невиправдане перебування в опочивальнях не заохочувалося, адже сама наявність твердих як камінь матраців могла викликати греховні помисли. З полички біля ліжка зникло кудись його нехитре майно. Можливо, йому тепер належиться окрема келія, але йому ніхто цього не сказав. Брута відчув себе цілковито загубленим. Про всяк випадок він ліг на своє ліжко і звернувся з молитвою до Ома. Відповіді не було. Зрештою, він майже все своє життя не отримував жодної відповіді. І це його не надто хвилювало, бо він і не очікував її. До того ж, раніше його завжди втішали думки про те, що Ом усе чує і просто не вважає за потрібне щось казати. А тепер нічого вже й не почути. З не меншим успіхом він міг розмовляти саме з собою і слухати самого себе. Як Ворбіс. Ця думка його не залишала. «У нього не розум, а сталева куля», – казав Ом. «Ніщо туди не заходить і нічого не виходить». А отже Ворбіс міг чути лише віддалене відлуння власної душі. І це далеке від гуння стане тим ковадлом, на якому він викує книгу Ворбіса. І Брута мав підозру, що знає, які там будуть заповіді. Там і про священні війни і кров, хрестові походи і кров, благочестя і кров. Брута підвівся, відчуваючи себе останнім дурним. Але він не міг позбутися цих думок. Він був єпископом, який не знав, що ж роблять єпископи. Бачив їх тільки здалеку, коли вони пропливали велично, мов хмари, що спустилися на землю. Він знав, як робити одну єдину річ. Який сприщавий хлопець прополював город. Він розгублено подивився на Бруту, коли той хотів забрати в нього сапку, і з дуру ще якусь мить не випускав її з рук. «Я тут єпископ, якщо хочеш знати», – сказав Брута. І ти, однак, неправильно це робиш. і займися чимось іншим. Брута почав агресивно атакувати бур'яни довкола саджанців. Він був відсутній якихось пару тижнів, а всю землю вже вкрило зеленим покровом. Ти став єпископом за те, що добре себе поводив. Але є залізна черепаха, на той випадок, якщо зробиш щось погане. Тому що в пустелі було двоє осіб. Але Ом розмовляв тільки з однією. Раніше це не спадало бруті на думку. Ом розмовляв і з ним. Правду кажучи, він не говорив того, що йому приписували великі пророки. Можливо, він цього взагалі ніколи не казав. Він прополов рядок до самого кінця. Тоді зайнявся болебовими лозами. Лудзе пильно стежив за ним зі свого сарайчика біля згуб відгорнутої землі. Це знову була клуня. Урну довелося вже побачити багацько клунь. Вони почали з колісниці і витратили купу часу на те, щоб максимально зменшити її вагу. Виникла проблема з приводом. Він мусив добряче над цим поміркувати. Куля хотіла вертітися набагато швидше, ніж колеса. Можливо, це була якась метафора або що. «І я не можу примусити її рухатися заднім ходом», – сказав він. Не журись, заспокоїв його Симоніє. Їй не доведеться їхати задом. А як справи з бронею? Урн зі стурбованим виглядом обвів рукою майстерню. Це ж сільська кузня, засмучено пояснив він. Ця штурка завдовжки в 12 футів, а Захарос не може робити плити довше за пару футів. Я пробував прибивати їх цвяхами до каркаса, але він розвалюється під такою вагою. Симонія подивився на остов парової колісниці і плити, що лежали штабелем поруч. «Доводилось колись бувати у бою, Урне?» – поцікавився він. «Ні, в мене був і я не дуже міцний». «А ти знаєш, що таке черепаха?» – Урн почухав голову. «Гаразд, це ж не може бути маленьке рептилія в панцирі, бо ти знаєш, що я це знаю». Я маю на увазі бойовий порядок Черепаха. Це коли атакуєш фортецю чи мур, а ворог ж бурляє на тебе все, що в нього є. Кожен воїн тримає свій щит над головою так, щоб той, немовби, змикається з усіма іншими щитами, може витримувати величезну вагу. Перекриває один одного, пробурмотів Урн. Якуска? підтвердив Симонія. Урн задумливо подивився на колісницю. «Черепаха», – вимовив він. «І таран?» – нагадав Симонія. «Ну, з цим немає проблем», – неуважно зронив урн, думаючи про щось інше. «На рамі закріплено стовбур дерева з великим залізним вістрям. Бо ти казав, що ці двері з бронзи?» «Так, але вони величезні». «Вони тоді, мабуть, пустотілі. Або з бронзовими пластинами поверх дерева. Я би зробив саме так». Тобто там не цуцільна бронза? Бо всі кажуть, що двері з цуцільної бронзи. Я б теж таке казав. Я перепрошую, панове. До них підступив кремезний чолов'яга. Був він у формі палацової варти. Це сержант Фрегмен, представив його Симонія. Так, сержанте. Ті двері армовані хапонською сталлю. Ще тоді, коли точилися бої, в часи уже пророка Зога. І відкриваються вони тільки назовні. Як ворота шлюзів у каналі, розумієте? Якщо їх таранити, вони тільки щільніше зімкнуться. А як тоді вони відкриваються? Запитав урн. Це Нобіарх піднімає руку їх відкриває господній подих. Відповів сержант. Я мав на увазі в логічному сенсі. О, ну один із деяконів йде за завісу і тягне за важіль. Але коли я інколи стояв на варті в підземних склепах, то бачив там кімнату таку з решітками і таке інше, ну і було чутно, як стрімко тече вода. Гідравліка, зронив урн. Я так і думав, що це гідравліка. Туди можна зайти? – запитав Симонія. До тієї кімнати? Чому ж ні? Ніхто її не стереже. Він зможе сам відчинити двері? – звернувся Симонія до урна. Гм? Угу? пробурматів урн. Він замислено розтирав собі підборіддя молотком. Здавалося, ніби він перебуває в якомусь іншому світі. Я питаю, чи зміг би Фрегмент примусити працювати цю гідру велику? Mm -hmm. О, не думаю. Невпевнено звався Урн. А ти? Що? Ти міг би примусити її запрацювати? О, можливо, бо це ж просто трубки і тиск. Гм. Hm. Урн і далі задумливо дивився на парову колісницю. Симонія багатозначно кивнув сержантові, щоб той забирався геть, а тоді спробував вирушити у ментальну міжпланетну подорож з метою потрапити в той світ, у якому й досі перебував урн. А ще він також спробував придивитися до колісниці. Як швидко ти зможеш усе закінчити? Угу. Я питаю. Завтра до вечора, якщо ми працюватимемо всю ніч. Але ж нам вона буде потрібна вже наступного світанку. У нас не буде часу перевірити, як вона працює. Вона запрацює з першого разу, сказав Урн. Справді? Я ж її побудував і знаю все про неї. Ось ти все знаєш про мечі, списи і таке інше. А я знаю все про речі, які крутяться і обертаються. Вона запрацює з першого разу. Добре, ну я маю ще дещо полагодити... Гаразд. Урн залишився у куні сам. Він задумував, подивився на молоток, а тоді на залізну колісницю. Тут ніхто не знав, як правильно відливати бронзу. Їхне залізо було жалюгідне, просто жалюгідне, а їхня мідь – жахлива. Сталь, яку вони виробляли, розбивалася після першого ж удару. За багато років квізиції вдалося винищити всіх добрих ковалів. «Він зробив усе, що міг, але не треба тільки питати в мене, що станеться з другого чи третього разу», – пробурмотів він сам до себе. Ворбіс сидів у саду на кам'яному кріслі, довкола якого були розкидані папери. «Ну?» Чоловік, що стояв на вколішках, не наважився підняти голову. Над ним виструнчилося двоє охоронців з оголеними мечами. «Люди-черепахи! Ті люди щось замишляють, повідомив чоловік верескливим від жаху голосом. «Звісно, що так! Звісно!» – погодився Ворбіс. «І що то за змова? Є якийсь… Коли вас затверджуватимуть це є якийсь пристрій, якась машина, що рухається сама по собі, і вона проламає двері храму!» Його голос затих. «І де ж цей пристрій зараз?» – поцікавився Ворбіс. «Я не знаю. Вони купували в мене залізо. Це все, що мені відомо». «Залізний пристрій». «Так», – чоловік набрав повні груди повітря, чи то вдихаючи, чи то ковтаючи його. «Люди кажуть, охоронці сказали, що ви тримаєте в'язниці мого батька. І що ви можете?» «Облагаю вас!» – ворби зміряв чоловіка з верхнім поглядом. «Але ти боїшся, – вимовив він, – що я й тебе можу запроторити до в'язниці. Думай, що я на таке здатний!» «Боїшся, ніби я подумаю, що ось цей чоловік зв'язався з єретиками і богохульниками, і за цих обставин варто!» Чоловік і далі прикипів поглядом до землі. Ворбіс обережно взяв його за підборіддя і підняв угору голову, аж поки не зустрілися їхні очі. «Ти зробив добру справу», – прорік він, а тоді подивився на одного з охоронців. «Чи батько цього чоловіка ще живий?» «Так, повелителю». «Ще здатний ходити?» Інквізитор знизав плечима. «Так, повелителю». «Тоді звільни його негайно, віддай у руки ось цього сумлінного сина і відправ їх обидвох додому!» У очах доносчика точився бій між арміями надії та страху. «Дякую вам, повелителю!» – видушив він із себе. Іди собі з миром!» Інквізитор завагався. А той пристрій, повелителю? До мене промовляв Ом. Машина, що рухається сама, Це суперечить здоровому гузду. Де її м'язи, де розум? Так, повелителю. Інквізитор, якого звали дияконом Каспом, Отримав свою теперішню посаду, хоч і не був до кінця певний, що саме її прагнув, тому, що любив завдавати болю людям. Це було простеньке бажання, для задоволення якого квізиція надавала необмежені можливості. Але він був одним із тих, кого жахали деякі аспекти поведінки Ворбіса. Завдавати людям болю, отримуючи від цього задоволення, це було зрозуміло. А от Ворбіс мучив людей тому, що вирішив, що їх потрібно мучити, і робив це безпристрасно, ба навіть із певною часткою суворої любові. Зі свого досвіду Касп добре знав, що люди неспроможні, врешті-решт, нічого вигадувати, опинившись перед ексквізитором. Звісно, що не могло існувати таких пристроїв, які рухаються самі по собі. Проте він зазначив, що треба не забути посилити охорону. «Проте, – сказав Ворбіс, – варто мати на увазі, що завтра під час церемонії можливі порушення спокою». «Повелителю?» «Я маю певну інформацію, – додав Ворбіс. «Звісно, повелителю». Тобі відома межа, за якою не витримують і рвуться людські сухожилля і м'язи, дияконе Каспе. У Каспа склалася думка про те, що Ворбіс перебував уже десь по той бік божевілля. Він знав, як поводитися зі звичайним божевіллям. Він знав із досвіду, що в світі існує чимало навіжених людей, а в тунелях квізиції багато хто із них остаточно скаженіли. Але Ворбіс перейшов за цю червону лінію і вибудував з того боку певну логічну конструкцію. Раціональні думки складені з безумних компонентів. Так, повелителю, підтвердив він. А мені відома межа, за якою не витримують самі люди. Буа ніч, доволі холодна для цієї пори року. Удзе скрадався темною кунею, старанно все підмітаючи. Інколи він відтягав з-під своєї накидки ганчірку і починав протирати різні речі. Він протер поверхню рухомої черепахи, що загрозово причаїлася в затінку. А тоді, не припиняючи підмітати, підійшов до ковальського Горна, який з час дивився в нього. Для виплавки доброї сталі потрібна надзвичайна концентрація уваги. Не дивно, що довкола деяких кузень завжди збиралися боги. Адже стільки всього може піти шкереберть, якщо припуститися помилки. Неправильно змішати складники, втратити на мить увагу. Урн, який вже засинав на ходу, невдоволено буркнув, коли хтось його легенько підштовхнув ліктем і всучив йому щось у руки. Це було горнятко з чаєм Він подивився на дрібне й округле обличчя Лудзе. О, вимовив він, дякую, дуже дякую. Кивок, усмішка. Майже готова, сказав урн радше сам собі. Треба тільки дати її охолонути. І це має відбуватися дуже повільно. Інакше, знаєш, вона почне кристалізуватися. Кивок, усмішка, кивок. Це був добрий чай. Оце литво не таке вже й важливе, пробормотів, похитуючись урн. Лише контрольняжлі. Лудзе акуратно підтримав його і усадив на стілець, що стояв на купі вугілля. Тоді рушив до горна і якийсь час його розглядав. Там жеврів у формі для литва сталевий брус. Лудзе вилив на нього відро холодної води, почекав поки розсійця величезна хмара пари, а тоді закинув на плече мітву і квапливо побіг геть. Люди, для яких Удзе завжди був якоюсь непомітною і невиразною постаттю, що дуже повільно орудувало своєю мітвою, були б здивовані, як спритно він біжить. Особливо для старушка, якому виповнилося 6 тисяч років, і який нічого не їв, окрім бронзового рису, а пив тільки зелений чай з грудочкою з гіркого масла. Він добіг майже до головних воріт цитаделі, і аж вже там зупинився і почав підмітати дорогу. Підмів її до самих воріт, підмів усе довкола них. Кивнув і усміхнувся солдату, який люто зиркнув на нього, а тоді усвідомив, що це просто старий дурний підмітальник. Протер на воротах ручку і попрямував, не припиняючи підмітання, повз переходи і аркади аж до брутового городу. Здаля побачив постать, що сиділа навпочіпки поміж динь. Гудзе знайшов поет і почалапав назад до городу, де сидів згорблений брута з мотикою на колінах. У своєму житті лудзе доводилося бачити чимало стражденних облич, а його життя тривало довше, ніж більшість цивілізацій. Але вираз брутового обличчя був найстражденніший. Гудзе накинув єпископу на плечі поет. Я його не чую, прохрипів Брута. Це може означати, що він задалеко звідси. Постійно про це думаю. Можливо, він десь там. Багато миль звідси. Лудзе усміхнувся і кивнув. Усе повториться знову. Він ніколи нікому не казав, що треба робити або не робити. Він про це не дбав. Лудзе знову кивнув і усміхнувся. Його зуби пожовкує. Фактично це був уже його двохсотий комплект. А варто було б подбати. Удзе знову зник у своєму кутку, а повернувся з неглибокою мискою з якимось чаєм. Він кивав, усміхався і простягав миску Бруті, аж поки той відпив з неї ковточок. Смакувало, як гаряча вода з мішечком ованди. – Ти ж нічого не розумієш з того, що я тут говорю, так? – запитав Брута. – Небагато, – відповів Гудзе. – Ти вмієш говорити? – Удзе приклав до губ зморшкуватого пальця. – Велика таємниця, – мовив він. Брута подивився на цього старушка. Що він про нього знав? Що про нього знав, бодай, хтось. – Ти розмовляєш з господом, – сказав Гудзе. – Звідки ти це знаєш? – Знаки. У людини, яка розмовляє з господом, життя нелегке. «Ти маєш рацію», – Брутас задивився на Лудзе. «Чому ти опинився тут?» – запитав він. «Ти ж не омніянець і не ефебець». «Я виріс біля осердя дуже давно, і тепер Лудзе – чужоземець, куди б він не прийшов. Так вона й ліпше. Вивчав релігію вдома в храмі, тепер приходжу туди, де є робота». Возити на тачці ґрунт і підрізати рослини? Звісно. Ніколи не був єпископом або ще якимось великим цебе. Це небезпечне життя. Завжди є людина, яка чистить черковні лави або підмітає за вівтарем. Ніхто не турбує таку людину, яка робить щось корисне. Ніхто не турбує маленьку людину. Навіть ім'я її ніхто не пам'ятає. І я хотів таким бути, але в мене нічого не вийшло. То знайди інший спосіб я навчався у храмі у стародавнього вчителя, потрапляючи в халепу, завжди пригадував мудрі слова стародавнього вельмишановного вчителя. І які це слова? Старий учитель каже: Ти, хлопче, отам, що ти їсти? Маю надію, що приніс достатньо для всіх. Старий учитель каже: Ти поганий хлопець, чому не робити домашні завдання? Старий учитель каже, чого хлопець сміятися? Ніхто не каже, чого хлопець сміятися, усе додзю залишатися після уроків. Коли згадати ці мудрі слова, ніщо вже не здається аж таким поганим. А що мені робити? Я його не чую. Роби те, що повинен. Я навчився, що мусиш пройти свій шлях сам. Брута обхопив руками коліна. Але він мені нічого такого не сказав. «Де вся ця мудрість? Усі інші пророки поверталися із заповідями. А звідки вони їх брали?» «Я припускаю, що самі їх вигадували. От і ти візьми їх так само». «І ти це називаєш фіософією?» – зривів Дидактиус, розмахуючи ціпком. Урн відчищав із важля залишки піщаної форми. «Ну, натурфілософією», – уточнив він. Ціпок щасили гримнув по боках рухомої черепахи. «Я тебе ніколи не вчив такому!» – загорлав філософ. «Філософія повинна робити життя кращим!» «Вона і зробить його кращим для багатьох людей!» – спокійно пояснив Урн. «Допоможе скинути тирана!» «А тоді...» – запитав Дедактилус. – Що тоді? – А тоді ти розбереш її на частини? – не вгавав старий. – Розтрощиш ущент? Знімеш коліса? Позбудешся усіх цих шпичаків? Спалиш креслення? Коли вона виконає своє призначення? – Ну, – завагався урн. – Ага! – Що, ага? Чому б нам її не зберегти? Вона буде стримувати інших тиранів. «Думаєш, тирани не зроблять таку саму!» «Ну, але я зроблю ще більшу!» – крикнув у відповідь Урн. дидактову спустив плечі. «Так!» – зітхнув він. «Я в цьому не сумніваюся!» «Ну, тоді все гаразд! Справді! І чого б це я так розхвилювався?» «Ну що ж, мабуть, піду і десь перепочину!» Він раптом згорбився і ніби постарішав. «Учителю!» – розгубився урн. «Який я тобі вчитель?» – озвався дидактиво, стримаючись за стіни клуні дорогою до виходу. «Я бачу, ти вже до стоміса добре вивчив усе, що стосується людської натури!» Ха! Великий господь Ом скотився на дно іригаційної канали і упав там до гори дригом поміж бур'янів. Схопившись ротом за якийсь корінець, він спромігся підтягнутися і перевернутися в нормальне положення. У його свідомості з мерехтінням зринали і знову зникали обриси брудтових думок. Він не розрізняв конкретних слів, але йому цього було достатньо, як достатньо побачити брижі на воді, щоб знати, куди тече ріка. В ряди годи, коли він бачив у сутінках осяйну цяточку цитаделі, він намагався якомога гучніше подумкою волати. «Зачекай, до! Да! Зачекай! Не роби цього! Ми можемо відправитися в Ангморпорг! Край необияких можливостей! З моїми місками і твоїм! Одним словом, з тобою весь світ стане нашою здобичу! Нашим молюском. Чому від цього відмовлятися?» А тоді він знову скочувався в чергову борозну, пару разів бачив, як угорі кружляє орел. Навіщо запигати руку в м'ясоробко? Це місце заслуговує на Ворбіса. Вівці заслуговують, щоб їх вели на законня. Саме так було, коли його найпершого віруючого забили до смерті камінням. Звичайно, на той час у нього вже були десятки інших віруючих, але це була травматична подія, дуже сумна. Ніколи не забувається твій перший віруючий, адже завдяки йому ти починав набирати форму. Черепахи не надто пристосовані для пересування по пересеченній місцевості. Для цього потрібні довші лапи або мілкіші канави. Ом вирахував, що за годину по прямій здатний долати менше, ніж п'яту частину милі, а до цитаделі було принаймні з 20 миль. Інколи йому вдавалося рухатися швидше поміж деревами в Оливковому гаї, Але ця перевага швидко втрачалася в кам'яністій місцевості і там, де поля були огороджені мурами. І весь час, поки він квапливо перебирав лапками в його голові, дзищали, мов набридливі бджоли, брутові думки. І знову він спробував докричатися до нього. Що в тебе є? У нього є армія! А в тебе є армія! Скільки в тебе дивігий? Але такі думки забирали багато енергії, а запас енергії в будь-якої черепахи вельми обмежений. Він знайшов гроно винограду, що впало на землю, і почав його жадібно поглинати, аж поки забризкав соком голову, але це не додало йому багато сил. А тоді настала ніч. Ночі тут не були такими холодними, як у пустелі, але вдень, однак було значно тепліше. Уночі його кров холонула, і він рухався поволіше. І думати швидко він уже не міг. Усе загальмовувалось. Він невпевнено трочав тепло. А тепло означало швидкість. Він випав на якийсь мурашник. «Ти помреш! Ти помреш!» І покотився додолу з другого боку.